בעזרת השם נדבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"ג. מיוסד על תורה כ"ג בליקוטי מוהר"ן. אלוהינו ואל אלוהים חיים ומלך עולם. אל החי חלקנו, צורנו. צווה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתך אשר שמת בבשרנו. ריבונו של עולם, מה רב טובך אשר עשית עמנו, על נפשנו, וחשבת מרחוק להיטיב אחריתנו, ונתת בריתך בינך ובין אברהם מואביך, והקמות בריתך את יצחק ואת זרעו ישראל, ואת זרע זרעו לדורותם, וחסת על תיקון נפשותנו ונפש זרענו, וציווית אותנו לכנוס בבריתו של אברהם אבינו למול את בשר עורלתנו ביום השמיני. מי ימלל גבוהות ה' השמיע כל תהילתו, מי יפאר, מי ייעדר, מי יהלל, מי ישבח, מי יוכל להודות לך, ולברכך, ולשבחך, ולפארך, על כל החסד והטובה הגדולה והנוראה הזאת אשר עשית עמנו, אשר קידשת ידיד מבטן וצאצאיו, וחתמת בעוד ברית קודש. על כן באתי להפיל תחינתי לפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, אב החסד אב הרחמן. הגואל ממוות הוא פודה משחת. עשה למען בריתך אשר בבשרנו וחמול על נפשותנו, וקומה בעזרתנו והושיענו למען חסדך. שנזכה לקדש ולתאר עצמנו בקדושת הברית ותכלית השלמות באמת כרצונך הטוב. ותגן עלינו ותעזרנו שנהיה נשמרים מכל דבר רע, שלא נערער ביום שום ערעור בעולם ולא נבוא לידי טומאה בלילה. ותצילנו ברחמך הרבים מכל מיני פגם הברית שבעולם. ועשה למענך ולא למעננו, עשה למען כל הצדיקים והחסידים האמיתיים הקדושים והטהורים, אשר התגבו על יצריהם למען כבודך, ועמדו בניסיונות גדולות ונוראות, וכפו את יצרם וקידשו את שמך, עד שזכו לקדושת הברית בתכלית השלמות כרצונך. ולמענם ולמען אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, עשה וכוסה עלינו ועוזרינו ואושיינו וקדשינו ותארינו בקדושתך העליונה. באופן שנזכה גם כן לשמירת הברית באמת, כרצונך הטוב. ריבונו של עולם, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק, ובאיזה דרך, ובאיזה עצה, ובאיזה תחבולה, אוכל להתחיל לפרש את לבבי לפניך. ובאיזה דרך, ובאיזה זכות אוכל לרצות ולפעס אותך. על כל החטאים והעוונות ופשעים שחטאתי, ושאביתי, ושפשעתי לפניך מנעורה עד היום הזה. במחשבה, דיבור ובמעשה, בראיית העין, בשמיעת האוזן ובשאר חושים. מי יוכל לספרם, מי יוכל לפרטם אפילו בדרך כלל, ועל איזה מהם אבקש קודם, על החדשות או הלשנות, על הנגלות או על הנסתרות, על הכלל או על הפרט, על הגדולות או על הקטנות, כי, כי גם הפגמים הקטנים שבקטנים בערכי, הם פגמים עצומים ונוראים, לפי עוצם גדולתך ורוממותך. ריבונו של עולם פתח פיך לאילם כמוני, למרוחק כמוני, לנרדף כמוני. עוזרני לפרש לבבי אמר לפניך, כי נפשי מראה לי מאוד מאוד, עד אשר איני יודע איך אני יכול לחיות ולהתקיים אפילו שעה אחת מעוצם מהירות ליבי. כי פגמתי בה קודש במקור החיים. ריבונו של עולם, אתה ידעת כי כל ימינו ושנותינו להספיק ולהתוודות ולהתחנן ולעשות תיקונים, לתקן אפילו פגם, מחשבה וערעור אחד. כי אתה לבד ידעת עד איכן עד מגיע פגם הערעור חס ושלום מכל שכן וכל שכן פגם טיפת כארי אחת לבטלה חס ושלום. מי יוכל לתקן זאת מי יוכל לעשות תיקונים על זה ולרצות ולפעס אותך על זה אשר על ידי, על, על ידי זה ארחנו את הגלות ועדיין לא שבנו לארצנו. ואתה מה אמר ומה אדבר ובאיזה לשון ובאיזה דיבורים ובאיזה אופן אתחיל להתוודות לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי ואיך אקבל דיבורים קדושים וטהורים נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאביני עיקר, נעלמתי, לא אפתח פי כי אתה עשית. כי הושחרו פנינו מפני חטאותינו, ונחשכו עינינו מפני עוונותינו. עד אשר בעוונותי הרבים מתגבר עלי העצבות והמרה השחורה בכל עץ, ואין לי שום שמחה אמיתית, אפילו בעת שאני זוכה לעשות את הדבר שבקדושה, בעבודתך ובעבידתך ובתורתך, ואני רחוק משמחה אמיתית בתכלית הריחוק. כי פגמתי באופני מלך חיים, פגמתי בכל מיני שמחה דקדושה, פגמתי באנפין העירין. עד אשר על ידי זה עוונותי מתעוררים בכל עת אנפין חשוכין עלינו חס ושלום, שהם העצבות ומראה שחורה. שהם היו בעוכרינו, והם הם רוב עיקר המניות והביטולים מעבודתך באמת. ועל ידם באו לנו כל הפגמים וכל המכשולות וכל החטאים שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך. כאשר אתה ידעת, אדוני אלוהינו, וכאשר גילית לנו על ידי חכמיך האמיתיים. שעיקר כל העוונות ובפרט פגם הברית, בהנה ידי עצבות ומראה שחורה חס ושלום. ועתה אבי שבשמיים אל חי וקיים, מאין אבקש עזר ותרופה למכותיי האנושות מאוד. אשא עיני מאין יבוא עזרי, מאין אבקש הצלה ומנוס מאחר שכל אחד תלוי בחברו. שמחה ושמירת הברית. ומאחר שלא זכיתי עדיין לשמירת הברית בשלמות באמת, כראוי, מהיכן אקבל שמחה. ומאחר שאני רחוק משמחת דקדושה, אם כן איפה, מהיכן אקבל כוח וגבורה לזכות לשמירת הברית? על כן אזעק ואשבע בקול מר, אצעק אליך בקול צעקה, בקול הנחה, בקול דמעה, אתחנן לפניך. בכל מיני תחנונים אני מפיל את תחינתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, בכל מיני בקשות אני מבקש לפני חסך ועודיך. בכל מיני קולות אני קורא אליך, חוס וחמול עלי, חוס וחם עלי, חוס וחונני, חונני ופדני, פודה ומציל, הצילני. גואל חזק למענך, פדני, שומע עינקת אביונים, שומע צעקתי ועינקתי, מערע דעלמא כולם. אל תיתן לשחת נפשי. קימה בצע בדמי ברעיתי אל שחת, על ידך עפר, אגיד אמיתך. הצילני מיתית ואלת בין נצלה משונאי ממעמקי מים. כי אין שום לשון בעולם שיוכל לפרש שיחתי על ידו. כי נפשי גדלו וסגבו יותר ממוטבע בבן מצולה ואין מעמד, יותר מיורד מי בעמקי מים. ועם כל לשונות כאלו דיברו המשוררים, דוד המלך הוא שאר צדיקים אמיתיים על עצמם, על פגם קל אחד שהוא פגם קל שבקלים דק מן הדק, שאין פגם כזה נתפס בדעתנו כלל. אנוכי מה העיני הבטריו? אנוכי מה אומר ומה אדבר? והלוואי הייתי זוכר על כל פנים לדבר דיבורים הקדושים בלב נשבר באמת כמו שיצאו דבריהם מפים באמת לאמיתו, אף על פי שבאמת לא פגמו כלל. ואנוכי פגמתי באמת הרבה מאוד בלי שיעור וערך, על כן אין לי שום תקווה ומבטח ונשען כי על זכות צדיקי אמת, צדיקי סוד עולם, אשר עליהם כל בית ישראל נשען, אשר עוצם קדושתם וזכותם מספקת להרים ולהגביה ולקרב אפילו אותי אליך. ועל כוחם הגדול לבד נשענתי, ועל תוקפם וחוזקם אני נשמח, אפילו בגלות הגדול והמר הזה. ועליהם תמכתי את עדותי לקרוא אליך ולצעוק אליך ממקום שאני שם. ובאתי לפניך לשטוח את חפיי אליך, ולהרים עיני למעון קדושתך ולהסתכל ולייחל להמון חסדיך. שתחוס ותרחם עלי ותעלה אותי מתית היוון, ממצולות ים, מכל המקומות והעניינים שירדתי לתוכם. על ידי מעשיי הרעים ומחשבותיי המגונות, מתוהו ובוהו ובכל השכות תהום תעלה נפשי. ומכל מיני טומאות תתארני, ומכל מיני קליפות וסיטרי נוחנים תפדני, ותצילני ביחמיך הרבים. ובכל מיני קדושות תקדשני, ובכל מיני ישועות והצלות תושייני, ותצילני, ותהיה עמי תמיד. ותעזרני שהקשר עצמי בקשר אמיץ וחזק אליך באמת. והכשר יחד כל רמך אבריי אברי ושסה גידיי ונפשי ואורחי ונשמתי בקשר אמיץ וחזק שיהיו כולם מקושרים יחד ואחוזים ודבוקים במחשבה קדושה אחת לעבודתך וליראתך באמת באופן שאזכה להיות סור מרע באמת שאזכה להינצל מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים ומכל מיני הרהורים ומחשבות רעות ומכל מיני בלבולים ומכל מיני פגם הברית חס ושלום ומכל מיני פגמים שבעולם ותמחול ותסלח לי על כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. ותתקן כל הפגמים שפגמתי עד הנה ומאתה תעזרני ותזכני להיות קדוש וטהור באמת כרצונך הטוב. ותזכני לקדש עצמי במותר לי ואזכה לפרישות בקדושה הגדולה באמת כרצונך הטוב. עד שאזכך איש מהרה לקדושת הברית באמת. ותשפיע עלי ממון קדושתך שמחה וחדבה תמיד, ואזכה להיות בשמחה תמיד. שוש אסיס בה' תגל נפשי באלוהי, ואזכה לגיל ולשמוח בשלוטך תמיד, ותאיר עלי באור פניך. ותזכני לפנים מהירות לאן פי נהירין, לפנים של שמחה דקדושה לאור פני מלך חיים. ושמח נפשות עגומים שלח עלי שמחה ממעוניך, ושמח נפשי האומללה והעלובה מאוד. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי ישא תודיאני אורח חיים סוב השמחות פניך נעמד וננך נצח. וזקן אבינו אב הרחמן אדוני אלוהים אמת ואהיה בעזרנו שנזכה בעכמך עצומים לאמת ואמונה. חוסה עלי בעכמך רבים ואצל אותי מכל מיני כפירות ומכל מיני פגם אמונה שלא יעלה בלבי שום ערעור ושום קושייה ושום עקמימיות שבלב עליך יתברך ועל הנהגותיך ועל צדיקיך אמיתיים. ועל קשרי הדור האמיתיים ועל כל ספרי תורתך הקדושים והטהורים ועל כל הדברים שבקדושה. רק אזכה להאמין בך ובצדיקיך אמיתיים ובתורתך הקדושה בכלליות עמך ישראל הקדוש באמונה שלמה באמת בלי שום בלבול ונטייה כלל. ולא יעלה על דעתי שום ערעור עליהם כלל ואזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובאמונה שלמה עד שאזכה שיתגלה לי השגת אלוהותך וידיעת רוממותך ידבך. לחזות באור, פני אדוני, לחזות בנועם אדוני, בחלו, וְהַזְקֵה לַחְזֹת בְאֹר פְּנֵי הַאַלָּה לַחְזֹת בְּנֹעַם הַאַלְבָקֵר בְּחָלֹאוּ. וְיְקְוּיָם בִּמִִּקָאָה שְׁכְתּוּבְִּּמִִּבְּשְׁרִי אֶחְזֵה אֶלֹעַ. שְהַזְקֵה לַחְז ובכן, תעזרנו ברחמך הרבים, אחר שדיך העצומים, ותזכנו לשבר תאוות ממון מאיתנו, שלא יהיה לי שום תאווה ושום חמדה ושום השתוקקות לממון. ונזכה להיות שונא בצע, לשנוא את הממון ותכלית השנאה, ותעזרנו בעת שאנחנו מוכרחים לעסוק באיזה עסק ומשא ומתן שנזכה לעשות ומשא ומתן באמונה שלמה. ונקיים דברינו תמיד, ולא נחליף ולא נשנה דיבורנו לעולם אפילו בשביל הון רב. וכל הון דעלמא לא יוכל להטות לבבנו חס ושלום מן האמת והאמונה, לשנות או להחליף איזה דיבור מדיבורנו חס ושלום. וככל היוצא מפינו בשעת המשא ומתן כן נעשה ונקיים תמיד בלי שום שינוי בעולם. ותצייני בהחמיך רבים שלא יהיה נבהל להון ולא אטריד את דעתי לרדוף אחר הפרנסה חס ושלום, ביגיעות גדולות ובטרחות עצומות חס ושלום. רק תשפיע עלי בהחמיך. ותיטע ותקבע בלבי אמונה וביטחון שלם באמת, ואהיה בוטח באדוני לבד. ואדע ואאמין באמת, כי לא ממוצא וממערב וממדבר ערים, כי לא בכוחו יגבר איש. ואין יכולת כלל בכוחי ועוצים ידי לעשות חיל ועשירות כלל, רק הכל מאיתך לבד. והאושר והכבוד מלפניך, ואתה המושל בכל. ואהאמין באמת ובאמונה שלמה שאתה יכול להזמין לי פרנסתי בשלמות ובסיבה קלה, בלי שום יגיעות וטרחות וטרדות כלל. ולא אבלבל את מחשבתי בשביל תעודת הפרנסה כלל, רק אזכה להיות חזק במידת האמונה והביטחון בך יתברך תמיד. ריבונו של עולם, חוס וחונני, ואהה בעזור יומלתני והצילני מתאוות ממון שהיא עבודה זרה ממש, ולא עבודה זרה אחת לבד, כי אם שבעים עבודות זרות של כל השבעים אומות. כאשר גילית לנו על ידי חמי החכמיך שכל מי שנופל לתאוות ממון חס ושלום, כאילו עובד כל העבודות זרות של כל השבעים אומות. והוא מופרש ומובדל מאמת ואמונה קדושה, מאור פני מלך חיים, מאנפי נעירין. ונתקשר באנפי מחשוכין בסדרה דמותה חס ושלום, בעצבות ומראה והוא מלא דאגות ועיגונות תמיד, וכל ימיו כעס ומכאובים, ואין לו שום חיות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. חוס וחמול עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל, והצל ומלט אותנו מתאווה רעה הזאת של ממון, אשר נתפשטה עכשיו מאוד בעולם בעוונותינו. ותגן עלינו בזכות צדיקי אמת ברית מלח עולם. ותצילני בזכותה מתאווה זאת של ממון, ותמשיך עלינו חכמה ובינה עבדה עד פניתך, שלא יבלה הממון חס ושלום את ימי חייהן. חוס וחמור עלינו, אשמע קול צעקתנו ברחמים, ועשה למענך ולמען שכינת עוזיך, אשר נדדה בגויים בעוונותנו, ולמען הצדיקים האמיתיים שזכו לשמירת הברית באמת ולשמירת תאוות ממון ותכלית. ושמע קול צעקת השכינה וכנסת ישראל אשר צועקת מאה קלין, קלני מראשי, קלני מזרועי. על אלו הנופלים לעבודה זרה זאת של תאוות ממון חס ושלום, אשר שם תחובים קול העבודות זרות. שומע תפילה, שומע הנחה, שומע צעקה, שמע קולנו ברחמים מעמקי עמקים. אשר אנו מתענכים וצועקים אליך שתעזרנו ותצילנו ברחמיך רבים מתאוות ממון. אדוני, שימע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. שתעלה ותקים אותי להיות חזק ואמיץ, לעמוד על מעד, מעמד האמונה והביטחון, להאמין בך באמת ובאמונה שלמה. עד שאזכה לשבר תאוות ממון לגמרי, ולא אטריד את דעתי כלל בפרנסתי, ולא אסמוך על שום סיבה ועל שום עסק כלל. רק אשים ביטחוני עליך, ואי אסמוך, ואתחזק בביטחון בהשם לבד. ואתה תרחם עלי ותשפיע עלי, וטובך הגדול שפע טובה וברכה ממקור בשורש ההשפעות שבקדושה. ותזמיני פרנסתי קודם שאצטרך לה בסיבה קלה בלי שום יגיעה ועצבות כלל. ואזכה לשפר השירות לקדושה להיות שמח בחלקי תמיד, ואל תצריכני לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוותם. ותצילני ביחמך שלא אהיה בעל חוב כלל לעולם ולא אצטרך ללוות מאחרים כלל ולא יעוד אחר מותרות חס ושלום, ללוות מאחרים חס ושלום בשביל להנהיג משא ומתן גדול. רק תרחם עלי ותשפיע עלי ברחמך ותזמין לי פרנסתי בסיבה קלה בלי שום הלוואה מאחרים כלל. ותשלח ברכה והצלחה ורווחה בכל מעשה ידיי, ותזכני להיות ממעק, ממעט בעסק רק לעסוק בתורה ועבודת אדוני באמת כל ימי חיי. אני וזרי וזרע זרי וכל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. פרחוננו בהחמך הרבים, וזכינו לקיים מצוות מזוזה בשלמות הראוי כרצונך הטוב עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויים בה, בלב טוב, בשמחה גדולה. ותעזרנו ותשמרנו ותגן בעדנו על ידי מצוות מזוזה הקדושה שנזכה על ידי זה לשבר לגמרי תאוות וחמדת הממון. שלא יהיה לנו שום חמדה ותאווה לשום ממון ולשום חפץ אצל העולם הזה. מכל שכן וכל שכן, שלא יעלה על דעתנו שום חמדה, חס ושלום, לממון ולחפצי חברנו. ולא נחמוד ולא נתאבא בית רעינו, שדהו, עבדו ואמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעינו. ונזכה לעשות תשובה שלמה באמת על כל המחשבות והחמדות שהיה בלבנו עד עתה לממון ולחפצי חברנו. ונזכה לתקן באמת כל הפגמים שפגמנו על ידי העוון הגדול הזה שלא תחמוד. ומעתה נזכה לשבר ולבטל כל אלו המחשבות והחמדות והתאוות של ממון וחפצים, ולא יעלו עוד בלבנו כלל, ונזכה לאמת ואמונה בשלמות. ובחמיך הרבים תקדש אותנו בקדושת מצוות המזוזה הקדושה והנוראה. והעד הזה תשמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ותמשיך עלינו קדושה וטהרה שנזכה לקדושת הברית ולשבירת תאוות ממון באמת. ונזכה לחיים טובים וארוכים ולששון ולשמחה על ידי המזוזה הקדושה אשר זיכית אותנו ברחמיך. ותברך את כל מעשי ידינו ותשמור אותנו ואת נפשנו ואת ממוננו דקדושה ואת כל חפצנו אשר אתה משפיע עלינו ברחמיך בכל עת. ותשמור ותציל אותם מכל מיני היזק שבעולם, ותצילנו מגנבות ועבודות ומכל מיני הפסד שבעולם, כי אל שומרנו מצילנו אתה. וקומה בעזרתנו ויצל אותנו מכל מיני שונאים ומחלוקת בגשמיות וברוחניות. ותבטל בהחמך רבים את כל מיני מחלוקת מן העולם, ותשים שלום בין עמך ישראל לעולם. והוא תגלה אמת בעולם ותציל אותנו ואת כל חברתנו ואת כל עמך בית ישראל. החפצים לא עובדיך באמת, שלא יהיה כוח לשום חולקים ומתנגדים לנקודת האמת להפיל אותנו חס ושלום. ריבונו דלמקולה יודע כל סתרי יצורים, אתה ידעת כמה וכמה מיני שונאים ואויבים עומדים עלינו בכל עת. אתה לבד ידעת אותם ואת מחשבותם, והם חפצים לגרש ולהפיל אותנו חס ושלום מעבודתך באמת, כאשר אתה לבד ידעת. ולפי גודל חלישותנו על ידי עוונותינו הרבים, אין לנו שום כוח לעמוד כנגדם בגשמיות וברוחניות, כי רבים קמים עלינו. רבים מאוד גדולים בתורה, גדולים בעושר. גדולים במעשים טובים הרבה יותר מאיתנו. ואיך יוכלו חלושי כוח כמונו לעמוד בפניהם, ומאי נבקש עזר להינצל מהם? כי כבר הפילו אותנו הרבה על ידי מחלוקתם, כאשר לפניך נגלה הכל. ואתה מה יעשה אבי שבשמיים, כי באמת אני יודע בנפשי שאין לי כדאי וראוי להתקרב אליך באמת, כי פגמתי נגדך הרבה מאוד. ומחמת זה הם נתעוררים עלי להלשין ולקטרג חסרי שלום. אבל לפניך נגלה תעלומת ליבי. כי אף על פי אני חפץ ומתגעגע לשוב אליך באמת. ואם אמנם פגמתי בכבודך, התחנון אמרבה לסלוח, אבל מה חטאתי נגדם ומה פגמתי בכבודם? לא נשיתי ולא נשו בי, ומדוע הם חולקים על חלושי כוח נכאי לבב כמונו? כי אתה אשר הכית רדפו ואל מאוב חלליך אספרו. ריבונו של עולם, דרכך אלוהינו לבקש את הנרדפים ולרחם על החלושים והיפים, חוס וחמול אלינו. חוס וחם עלינו, יאמו מערך וחנינותיך עלינו, כי נשארנו יתומים ואין אב. ואין מי יקום בעדנו, ואין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, ועל זכות וכוח הצדיקי אמת, שזכו לשלמות הברית בתכלית השלמות, בתכלית המעלה, בתכלית הקדושה, כרצונך הטוב. ולמענך ולמענם עשה ולא לנו, ותעורר את הצדיקי אמת, שהמליצו טוב בעדנו. והם ילהמו לפנינו, והמשיכו אור קדושת פניהם הקדושים אלינו. ותגרש מפניהם ומפנינו כל מיני שונאים ומתנגדים אל האמת, ותחניאם ותשפילם עד עפך. ותיתן בלבם שישובו אל האמת. ותגלה להם האמת בכל מקום שהם, באופן שיזכו גם כן לידה ממעלת וגדולת קדושת הצדיקים האמיתיים. ולהתדבק ולהתקרב לדרכיהם, ולהתאבק בעפר רגליהם, ולשתות בצמא את דבריהם. ולעסוק בספרים הקדושים שהניחו אחריהם ברכה כל הצדיקים האמיתיים. למען נזכה כולנו לשוב אליך באמת ובלב שלם, כי רצונך הטוב. חוס וחוננו, ורחם עלינו ואשיענו, מלא משאלותינו ברחמים. ועשר מעלינו אויב, דבר וחרב ורעב ויגון, ועשר שטן מלפנינו מאחרינו. ועוזרנו שנזכה לפזר ממון בשביל עשיית כל מצווה ומצווה, ולא יהיה שום ממון חשוב אצלנו נגד שום מצווה. ונזכה להוציא ממון הרבה בשביל כל מצווה ומצווה, ובשביל כל דבר ודבר שהוא רצונך הטוב באמת. ולא נרגיש בלבנו כלל הפסד הממון בשביל שום מצווה ודבר שבקדושה בעולם. ונקנה אותם בדמים יקרים ונפזר עליהם ממון הרבה בשמחה וכתבה גדולה. ונזכה לקיים מצוותיך ורצונך תמיד בגוף ונפש וממון ונזכה לאמת ואמונה שלמה ולפנים דקדושה אל אנפי נהירין לפנים של שמחה ויקוים בנו בזרענו מקרא שכתוב זה דור דורשה מבקש פניך יעקב סלה ונזכה למידת הביטחון בשלמות באמת, כרצונך הטוב, כמו שכתוב, ביטחו בה' עדי עד, כי ביד ה' צור עולמים. החל עלינו ביחמך רבים ואוזנו, שנזכה להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך, שנזכה עני וזרעי וחלמך בית ישראל לקדושת הברית באמת, ולשבר תאוות ממון לגמרי, ולהרחיק ולבטל ממנו כל מיני עצבות ומראה שחורה, ותסיר ממנו יגון ואנחה, ותזכנו כולנו להיות בשמחה תמיד. ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם, ויקוים מקרא שכתוב, אנשי דמים ומרמה, אלוהי יחצוי ימיהם, ואני אבטח בך. ונזכה כולנו להיות בכלל צדיקים אמיתיים, שומרי הברית באמת, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי מעשה ידי להתפאר. ותמשיך עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית ישראל, שפע טובה וברכה, וחיים ושלום וששון ושמחה. גילה, ערינה, עד עצה וחדווה מעטה ועד עולם. אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו בה' וגילו צדיקים, ואנינו כל אישי לב, אמן, נצח, סלע ועד.